Hjärtligt välkomna alla och lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraterna i Stockholms närråde på 88 MHz. Vi som pratar idag, det är jag själv, Johan hem och med mig i studion har jag Eva Lennebratt som ju sitter för oss i Honinge kommun. Välkomna. Ja, tack. Och det här programmet går ut i eten dels idag, lördagen den 7 juli 2007. Mellan 14.00 och 15.00 och går i en första repris söndag den åttonde mellan 9.00 och 10.00 på morgonen. Och ytterligare en reprissändning på torsdagen den 12 juli mellan 20.30 och 21.30. Och, och ansvarig utgivare för programmen är som vanligt Arnold Boström. Ja, idag så ska vi prata en hel del om... Eh, vad som eh, sägs om eh, SD och eh, SDs åsikter i media. Och eh, den största mediehändelsen nu här de sista dagarna har givetvis varit eh, artikeln i Svenska Dagbladet eh, från den 6 juli där eh, man lyfter fram en ny undersökning som visar att eh, 16 av svenskarna vill se Sverigedemokraterna i riksdagen. Vilket givetvis då skakar om somliga och somliga mer än andra. Och de som har reagerat mest här på Sverigedemokraternas tilltagande väljarstöd är folk inom fackföreningsrörelsen. Uh, och uh, det är ju kanske inte så konstigt för att uh, största väljarstödet i valet visades sig ju kom från uh, LO-grupperna om svenska folket hade röstat uh, i genomsnitt som folk i LO så hade SD fått 4,1% och kommit in i riksdagen. Uh, och uh, därför så pratar man nu om att man ska göra en... Uh, offensiv och man ska ta debatten och en massa andra sådana här saker som vi har hört så många gånger förut. Men äh, det som är lite intressant är ju att äh, trots allt så minskar också motståndet bland allmänheten, inte mot äh, Sverigedemokraterna. När det gäller just den här frågan, vore det bra eller dåligt att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen så är det två av tre som tycker att det inte vore så bra. Och det är ju mindre än vad det har varit tidigare. Och det kan ju faktiskt vara ett tecken på att Sverigedemokraterna har lyckats komma ut mycket mer med sitt budskap. Tidigare så har ju svenska folket egentligen bara haft tillgång till den här svartmålade nidbilden av partiet som man har målat upp under i stort sett hela partiets eh, historia. Och eh, nu så får man eh, äntligen eh, se eh, Sördemokraterna i eh, tv-debatter. Eh, partiledare i Åkesson har ju varit med flera gånger i tv under eh, det senaste året. Eh, och eh, i samband med valet förra året så, så fick vi ut det här rikstäckande utskicket som var tänkt att eh, nu till samtliga hushåll i hela landet. Och eh, det är ju första gången som vi har lyckats med ett sånt utskick överhuvudtaget. Det var ju via posten och det är eh, tyvärr så att på vissa ställen så gick inte utskicket ut som det skulle ha gjort. Men det är ändå en ganska liten andel som eh, det här svinnet utgör. Så att eh, i stora drag så får man nog säga att eh, vi... ...fick ut det till den större delen av allmänheten. Och det kan man tycka inte så mycket. Det var egentligen bara ett flygblad i. Och det är inte alldeles enkelt att på ett lättbegripligt sätt presentera ett helt partis samlade budskap på ett litet flygblad. Men det är i alla fall en början... Och vi kan ju lova alla radiolyssnare och folk ur den huggede allmänheten att det kommer faktiskt mer. Att ju större partiet blir desto mer information har vi möjlighet att gå ut med. Och man kan ju också säga att tack vare framgångarna här så har vi fått igång en debatt. Inte minst när det gäller partiet här att har ju tidigare varit den här lägga locket på strategin hos både mediaetablissemang och politikeretablissemang. Att man låtsas som att partiet inte finns. När partiet ligger på en stadig nivå runt en 3% av väljarkåren och eh, har en uppenbar chans eller som motståndarna ser det risk att komma in i riksdagen så samlar sig eh, folk mer och mer eh, inom den politiska klassen till någon form av uh, mer organiserat motstånd och det pratas mer och mer om att man ska ta debatten. Ta upp kampen. Tar ja, ta upp några... kampen också mm. för den delen. Uh, och uh, det är ju då lite... Vi har ett typiskt exempel på det faktiskt. där. Uh, det är från Dagens Nyheter. Där det är då en... Uh, Eh, journalist Karin Rebas eh, som eh, skriver apropå den här undersökningen eh, att eh, man, har, eh, man informerar om den här arbetsgruppen som eh, man inom arbetarrörelsen har tillsatt och som leds av Mats Johansson, eh, Socialdemokraternas resiktsuppförande i Blekinge, eh, som ska ta upp kampen med socialdemokraterna som eh, det då heter. Och sen så berättade den här journalisten om senaste SOM-undersökningen som vi har informerat om tidigare här i Radio SD. Att Sverigedemokraterna hade störst attraktionskraft bland män, lågutbildade, förtidspensionerade, landsbygdsbor... Och sen så påstås det också att SD-sympatisörer är ointresserade av politik Läser sällan dagstidningar och placerar sig själva någonstans i mitten på den politiska skalan Och framgångarna kan till stor del förklaras Menar Karin Rebas då, Med att partiet har lyckats beskriva sig själv som ett alternativ till Socialdemokraterna och man har också äh, exploaterat en del av arbetarrörelsens termer som trygghet och solidaritet äh, också folkhemstanken äh, och äh, allt detta då äh, genom en äh, obehaglig mix av främlingsfientlighet protektionism och EU-skepticism äh, så långt alltså Karin Rebas och jag äh, det här är ju på något vis eh, lite symptomatiskt att eh, man beskriver det på det här sättet. Att, eh, eh, det är inte så att vi står för någon form av trygghet eller samhällssolidaritet och vill ha ett svenskt folkhem. Utan det är alltså ord som vi då norper av socialdemokraterna för att göra oss populära ungefär. Och det är ju ganska bizarrt tänkande till att börja med för att hur skulle ett parti kunna ha monopol på ett begrepp som solidaritet? Kan man ju ställa sig frågan. Och sen så menar Karin Rebas också att vi driver framförallt en rädslandspolitik. Deras väljare avvisar allt som är nytt och okänt som utgör ett potentiellt hot mot den egna livsstilen. Och det är ju faktiskt också ett sånt här klassiskt argument att, att den typiska Sverigedemokraterna skulle då vara någon slags allmänt... Eh, en person som inte tycker om nymodigheter och som är hopplöst gammaldags och eh, ryggar tillbaka för allting som är okänt överhuvudtaget, inte bara människor utan saker och allt möjligt. Och nu, eh, det är ju en slags människa som är rätt svår att tänka sig i verkligheten faktiskt. Så På något vis är det ju fortfarande då bara en nidbild som man målar upp här. Uh, så att uh, uh, egentligen så är det ju inte någon, uh, någon ny metod så att säga, att beskriva oss eller vårt budskap, utan man uh, väljer då att uh, uh, ba bara en sån sak som att uh, man inte skulle tycka om sånt som är nytt, alltså det uh, uh, i och för sig så finns det ju en slags sjuklighet i nyhetskulten idag att uh, man uh, uppskattar nymodigheter målt och mycket därför att det är nymodigheter och kanske tänker, det kanske inte alla gånger som man tänker efter om det är en fördel eller inte man måste ju alltid ställa sig frågan när det här någonting jag behöver eller det här någonting som är bra och så vidare när det kommer någonting nytt bara för att något är nytt så är det inte per definition bra det får man ju dock intrycket av att somliga tycker ibland när det gäller främlingsfientlighet så skulle det innebära att till exempel så skulle ju då inte folk med utländsk bakgrund kunna vara medlemmar i partiet. Vilket ju är helt fel. Vi har en hel del medlemmar med utländsk bakgrund. Vi hade i senaste valet fler personer med utländsk bakgrund på valsedlarna än vad Centerpartiet hade bara som ett exempel Och sedan skulle man ju heller inte kunna kommunicera Med folk i andra länder Vi skulle inte kunna ha någon kontakt med folk Från dansk folkeparti Eller som vi tidigare haft med Från national i Frankrike Som är väldigt utländska Med svenska mått. Och då skulle vi alltså tycka Att det är obehagligt att kontakta dessa Utländska hemska människor och så vidare Och det är ju ganska så befängt Att Tillskriva oss den typen av uppfattning. Eh, och eh, jag tror ju att de flesta inom, eller väldigt många i alla fall inom Social känner ju folk som eh, har utländsk bakgrund också. Och eh, både jag själv och även du Eva har väl jobbat en del med folk med utländsk bakgrund. Ja visst. Så att, eh, det är ju knappast någonting som eh, avskräcker. Utan vad eh, som är Sverigedemokraternas linje i den här frågan, det är kort och gott att vi vill att Sverige ska förbli Sverige, att det ska vara svenskar som är i majoritet i vårt land eh, och att eh, vi vill ha en begränsad invandring och att den ska inte vara större än vad landet klarar av att ta emot. Och det anser jag att det, den, den balansen har inte funnits de senaste 30 åren. Vi har haft en massinvandring utan motstycke i svensk historia. Där det alltså har flyttat in folk- i storleksordningen över en miljon vilket är kolossalt mycket människor för ett så litet land som Sverige med så liten befolkning dessutom. Och den fortsätter väl också? Ja, för tiden. Det är precis. Är stoppat, precis. Alltså, förra mm. året så flyttade vi ju hit hundratusen personer vilket ju motsvarar faktiskt människomängden i en svensk storstad mm. på bara ett år. Och om man tänker på den lilla grupp valoner som kom hit en gång i tiden vilken påverkan det hade på det svenska samhället när det rör sig med så liten grupp så kan man ju bara tänka efter vilken påverkan det kan ha med till exempel en invandring av i runda slängar 450-500 000, 000 människor från Mellanöstern till exempel med helt annan kulturell och religiös bakgrund det är ju någonting som självklart har en kolossalt stor betydelse. Och att påtala det då, det är ju inte uttryck för någon form av fientlighet eller att man inte gillar sånt som är nytt. Utan det är ju självklart så att om man till exempel ska ta ställning till ett nytänkande som innebär att man ska anpassa sig till olika muslimska levnadsregler till exempel, så är det en åsikt man kan ha att detta inte är önskvärt det är inte fråga om någon fientlighet gentemot vare sig muslimer eller islam, för att, uh, det är en världsreligion och uh, det finns väldigt många länder där uh, man lever i en liten sån livsstil, men vi kanske inte vill ha den här helt enkelt Nej. kort och gott nu är det dags för lite musik uh, och uh, vi ska lyssna på eh, En gotländsk sommarnatt eh, eh, Så varsågoda Ni lyssnar på Radio ST. Sverigedemokraternas röst i Radio på 88 MHz Och det uppe i söder var eh, den välbekanta låten Gotländsk sommarnatt eh, Och eh, Precis innan musikpausen här så pratade vi om eh, eh, detta med hur SD uppfattas i media och hur man beskriver hela problematiken runt. Detta med invandrings- och flyktingpolitik vilket ju är den tängsta frågan kan man säga för Sverigedemokraterna. Det är mycket den som vi har profilerat oss på därför att vi anser att det har gått för långt helt enkelt och att det har gjort det under ganska så många år dessutom. Vår uppfattning är ju någonting som uppenbart kommer att gisslas en hel del under den stundande Almodalsveckan vilket är anledningen till att vi körde den här gotländska sommaren att visa en En annan sak som är lite intressant är hur hela det här... Eh, mångkulturbegreppet eh, prövas om kan man säga För att, eh, i en Aftonbladet artikel eh, här i eh, veckan eh, så eh, är det en Ira Malik eh, som tar upp att eh, det är allt fler så kallade antirasister som är kritiska till begreppet mångkultur Anledningen är då att man anser att mångkultur är någonting som genom att lyfta fram mångkulturidealet som föredömligt så skapar man helt enkelt en slags permanent skillnad mellan olika grupper i samhället. Som man då beskriver som positiv medan det då finns folk som menar på att det är negativt. Eh, och eh, på det sättet så är alltså prisandet av mångkulturen någonting som eh, gynnar eh, någon form av eh, rasistisk föreställningsvärld. Eh, det är ju i, i, rätt så intressant egentligen för att man kan ju faktiskt vända på perspektivet eh, 180 grader. Att, eh, om man tittar på detta med eh, rasism som eh, sådan så eh, är ju en extrem form av rasism helt enkelt att eh, man stöter ut alla som inte är likadana som den godkända flocken så att säga. Och den här typen av antirasism innebär ju egentligen en slags erkännande av det synsättet att man ska inte lyfta fram att folk är olika för då så räckerar ju den som är olika att stötas ut ur flocken. Så att det blir ju egentligen en slags spegelbild av samma sak fast man kallar sig då för antirasist istället. Men det som är problematiskt egentligen när det gäller det här med mångkultur är ju att det är ett begrepp som faktiskt kan vara nästan vad som helst. I någon mening så har ju exempelvis Sverige alltid varit ett mångkulturellt land om man med kultur menar olika former av kulturella särpräglingar av lokal karaktär i olika län till exempel, eller olika orter. Eh, Men kan man säga så, ja. att det alltid har varit en kultur? Jo, en så, om man definierar kultur på det sättet så har ja, vi ja, en ja. eh, Sen så kan man ju göra som uh, man har gjort från riksdagspartiernas sida, att man säger mångkultur men man menar mångetnicitet mm. och att uh, det handlar om att mm. man ska uh, försöka få hit så mycket folk som möjligt på så kort tid som möjligt från hela världen uh, och uh, sen så säger man att detta är mångkultur och uh, den som inte tycker att det är bra är alltså fientlig mot mångkultur och uh, rasist och framlängsfientlig och mm. allt möjligt mm. um, men um, det här är ju då någonting som ställer till det egentligen för alla inblandade parter för att, eh, det får vi väl erkänna också att även inom socialdemokraterna så finns det eh, flera olika uppfattningar om vad man menar med kultur till exempel. Eh, och följaktligen även mångkultur. Eh, att, eh, det som... Eh, vi är emot, är den här regeringsdefinitionen av mångkultur. Och, uh, eftersom de uh, svävar lite grann på målet själva över vad det är de menar så hamnar man ganska snabbt i, i en slags... Uh, uh, ja, på ett ideologiskt gummfly där man inte riktigt uh, har definierat uh, vad som är vad. Mm. Uh, jag tror att det kan vara en av anledningarna till faktiskt att man från... Uh, riksdagspartierna undviker debatt i de här frågorna för att man behärskar helt enkelt inte riktigt det här området. Man är inte van att behöva diskutera överhuvudtaget utan det räcker med att man säger att man är mångkulturellt orienterad och att man tycker att det är bra med massinvandring och sen så är man godkänd och sen så har man rätt att tycka väldigt mycket olika saker men det är lite grann en slags obligatorium. Och Måste man försvara varför man tycker som man tycker- då uppstår det ju problem för väldigt många. Så att där har vi ju egentligen en rätt så stor uppgift- att det gäller att kanske komma med lite mer skarpare- lite mer enkelt formulerade definitioner- för att få någon ordning på den här debatten. För att en av pratar om- sitt alternativ att vi vill att uh, den svenska kulturen ska uh, överleva. Uh, då är det också ett uh, definitionsproblem, men det är ändå lite mer uppenbart. Jag tror att uh, de flesta människor rent intuitivt förstår vad man menar när man pratar om svensk kultur. Det gör ju i vart fall de flesta människor i övrigt på denna planet. Uh, det är ju inte så att det inte finns svensk kultur till exempel, som man kan höra ibland. Uh, det går ju att skriva Åtfilja doktorshandlingar om olika aspekter av svensk kultur och sånt så att, att försöka med sådana billiga argument det är ju egentligen inte särskilt seriöst. Men det är ju någonting som vi säkerligen kommer att ha alla anledningar att återkomma till. Man skulle kanske inte kunna önska sig ett kulturpolitiskt handlingsprogram. Det kunde vara rätt spännande att se hur ett sånt skulle gälla sig. Eh, hur som helst, eh, den här, eh, i den här artikeln av Ira Malik eh, så eh, presenterar han en hel del eh, tankar av eh, Alexander Motor som är filosof och som ingår i eh, nätverket Buana Club i Göteborg. Eh, som eh, citat Förenar akademisk postkolonial teoriproduktion med praktisk kulturproduktion Slut, citat. Det låter ju väldigt pompöst eh, Och eh, de har gett ut ett arbete som heter etnotism Och eh, etnotism är då någonting som eh, Alltså eh, Är det som de anser att man ska vara emot det som somliga tidigare då har kallat för kulturrätt rasism för att man menar på att efter att rasismen försvann från den politiska dagordningen så har man övergått till att kritisera avvikande etnicitet och kultur från motståndarhållet och detta har man då uppfunnit begreppet etnotism för eh, så att eh, eh, det kanske är så att väldigt många på eh, vänsterkanten får eh, ändra sin vokabulär och kalla sig för anti-etnotister i framtiden då. Eh, man vet aldrig eh, men eh, det här är ju totalt eh, eh, rätt så fascinerande att uh, man ändå har börjat att problematisera det här, vad är det man egentligen är för och vad är det man egentligen är emot och uh, jag tror inte riktigt att uh, det är så enkelt så att det bara räcker att sätta nya etiketter på det här för att jag tror egentligen att förvirringen är så pass omfattande som uh, man kan få av emellanåt men det här är ju en person som man säkert kommer få höra om igen alltså den motor En annan person som har gett sig in i debatten om begrepp och liknande Det är Expressen med mera journalisten Sakine Madon Eller Madon, hur man kan tänka uttala det som går till ett frontalangrepp faktiskt på tidningen Gringo som hon menar på inte har så varit mycket av existensberättigande. Hon skriver bland annat så här, citat Vi är många som har suckats under tiden åt Gringos representanter som har lekt språkrör för dissade blattar och deras revolution mot etablissemanget när de i själva verken är pricken över iet i det system som det påstår sig kritisera så det som kollektiviserar och förstämplar invandrare och eh, åt det som själva bygger hela affärsidén på fördomar ironiskt nog får i uppdrag att utbilda politiker i hur de ska ta debatten med svärddemokraterna i ja, slutset av det är ju eh, eh, rätt så komiskt faktiskt att eh, men det är ju fler som har anmält sig till de här kurserna. Ja, det, det har vi pratat om tidigare i radierna, ja. de här kurserna som Gringo ska hålla. Ja. Det som är lite besvärande tror jag nog, det är ju att alla kan ju inte användas av Gringos begrepp. Ja, det kan om, Uh, etniska svenskar skulle börja prata om dissade blattar och liknande så är det nog risken ganska stor att uh, man som kommer politiker åker dit för att äts folkgrupp. Ja. även om man är en välvilligt inställd socialdemokrat eller folkpartist eller någonting sånt. Mm. Uh, men uh, det är ju faktiskt ganska så befriande att läsa den här artikeln av uh, Sakina för att det uh, är ju ytterligare ett exempel på att uh, det här faktiskt inte är någonting som har ett folkligt stöd, det är alltså en slags artificiell ideologiproduktion att man alltså lyfter fram sådana här företeelser som gringo som en slags ideal och som sanningsvittnen och allt sånt. Nu är det dags för lite mera svensk kultur, det vill säga en musikpaus. Och nu blir det en folkvisa, du lindar av Olvon, eller visa vid midsommartid, som den också kallas. Varsågoda! Du lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraterna i Stockholms du radio på 88 MHz. Och det vi precis hörde var folkvisan visa vid midsommartid. Det var ju rätt så nyligen sommar faktiskt. Och inte helt ovanligt så pratar vi lite grann om detta med begrepp som invandring, mångkultur och så vidare. Och som tur är får man väl säga så har vi ju gett upphov till en ganska så... Omfattande debatt i media på ledarspalter och uh, i övrigt. och Förmodligen ser vi ut att det blir ganska goda utsikter att vi kommer att figurera i, som diskussionsunderlag till uh, uh, många av seminarierna på Armedalsveckan som uh, är en av nästa vecka. Uh, uh, ytterligare en uh, artikel som har varit rätt intressant på senare tid. Uh, det är uh, en artikel av. Uh, han Kjöller i Dagens Nyheter. Eh, och eh, den handlar om Värna vissa värden. Och eh, den är faktiskt ganska så eh, intelligent skriven bitvis. Eh, hon har nämligen observerat att eh, det finns en slags eh, moralpolitiskt problem i detta att vara politiskt korrekt och att inte kritisera muslimer. Eh, för att muslimerna är ju några som det ska vara synd om eftersom de kommer från tredje världen och har haft det svårt och allting sånt. Och att de då eh, skulle kunna figurera i sammanhang där man är bad guys i form av internationell terrorism, al-Qaida och andra obehagliga former av intoleranta yttringar. Det är då någonting som man som politiskt korrekt bara förklarar med slentrianmässigt att ja, ja, men de har det så fattat och de har ingen utbildning och om de bara får bosätta sig i något bra västland som till exempel Sverige så kommer de snart att bli västerländskt liberalt sinnade i takt med en ökad utbildningsnivå och ja, allt sånt. Och om de inte skulle påverkas utan att de fortfarande skulle vara fundamentalister även bosatta i Sverige eller annorstädes i västlandet det är då någonting som bara beror på brister i integrationspolitiken. Så att om man drar rätt spakar och trycker på rätt knappar i samhällsapparaten så ordnar det sig och de får en bättre tillvaro och släpper sina föreställningar. Det som då har stört till den här äh, världsbilden det är ju det att äh, både de här 11 september-terroristerna och också alla dessa terrorister som har gripits både nu och tidigare i London äh, är ju inte outbildade bander från den arabiska landsbygden utan det handlar alltså om äh, att äh, det är folk med äh, hög utbildning, det är läkare och ingenjörer, folk med... Äh, så pass bra utbildning att de har sitt på det torra ekonomiskt och man kan knappast påstå att de skulle ha en obekvämare tillvaro än någon annan i sitt världland. De ansågs väl också vara integrerade i samhället i och med att de hade Ja det är ju också, fungera. precis för det är ju det som är definitionen på integration ja, ja, att man menar ja. att de har ju utbildade och de har bra löner och mm. då har integrationen lyckats mm. och då har vi inga problem längre men nu så blir det ju problem och det här är ju då någonting som bland annat fick en skandinavisk konsekvens i samband med Gyllanspostens postens publicerande av de här så kallade Mohammed-karikatyrerna. Eh, och eh, den här Hanna då, hon gillade ju inte alls eh, de här karikatyrerna och hon gillade inte Jyllans men hon tyckte ändå att eh, Anders Fogh Rasmussen eh, ändå försvarade Gyllanspostens yttrandefrihet på ett förlömligt sätt. Det vill säga att det var inte då det här politiskt korrekta från Oban perspektivet att eh, jag, vi ska inte störa er egentligen. Ni är ju lite efterblivna kulturellt och, och politiskt och sådär eh, som man ju ofta har då gentemot eh, muslimer utan eh, han behandlade ju faktiskt eh, de protesterande muslimer som fanns så som eh, fullvärdiga medborgare. Och äh, också när det gällde internationella delegationer som äh, man skulle behandla delegationer som kom från ett annat västland och sa precis samma saker. Äh, och äh, det som är äh, hennes äh, insikt som verkar skrämma henne när hon kör, det är också det då att äh, det kanske helt enkelt är fel i den politiskt korrekta världsbilden, det kanske inte är så att alla människor som kommer från tredje världen är automatiskt goda människor utan precis som i alla andra världsända så finns det bra och dåliga människor och det finns folk som är våldsamt inriktade och folk som är fredliga och så vidare. Eh, och eh, det innebär ju att eh, exempelvis folk som är fundamentalistiska muslimer som blir förföljda i sina länder eh, ju i större utsträckning än andra borde rimligen ha skäll att eh, bli politiska flyktingar och eh, söka sig till exempelvis Sverige och... Eh, Eh, om det då inte går att eh, förändra deras eh, inställning att de alltså har en annan världsbild än den som är gängse här eh, så är det någonting som kan innebära en risk för terrorism etc. Etcetera, etcetera. Eh, riktigt så långt drar inte Hanna Kjöller konsekvenserna men eh, hon är ganska så bra nära i alla fall och det är ju som sagt en ganska så insiktsfull eh, kommentar det här. Ovanligt insiktsfull för att komma mm. från en svensk journalist trots allt. Eh, att eh, det innebär ett problem detta med att, inte minst det här att vi ju inte har haft så där jättebra koll på riktigt alla människor som har släppts in under de senaste 30 åren heller. Vi kommer ihåg de år där de flesta stort sett förstörde sina inresa och passhandlingar och sånt för att försvåra utredningsarbetet kring deras asylansökningar och sånt där och nu först så börjar det alltså spira lite tankar i den politiska klassen om att det här kanske inte var helt genomtänkt och det kanske inte är helt önskvärda konsekvenser som man får i ett och allt heller det som är problemet som vi ser det som parti det är ju att det är synd att det ska behöva gå så långt innan man tänker de här tankarna, för det gjorde vi redan för 20 år sedan att det skulle kunna uppstå problem om man exempelvis har en kolossalt stor muslimsk invandring eller någon annanstans ifrån där man har andra synsätt. För att det man får komma ihåg är ju det att vi är ju faktiskt inte världens medelpunkt i Europa, även om väldigt många i den politiska klassen i Europa verkar tro det, utan det finns många andra eh, kraftcentra också i världen, inte minst i USA, men eh, även länder som Kina och Sovjet håller på att säga, eh, Ryssland, eh, har ju fortfarande eh, väldigt mycket att säga till om. Och eh, det här är ju länder där man i varierande grad ansluter sig till västerländska tankegångar och det är nog en feltänkning överhuvudtaget det där att alla i världen kommer att ansluta sig till upplysningstänkandets idéer bara man presenterar för dem för att väldigt många i tredje världen reagerar precis tvärsom att man känner sig hotad av det här västerländska som man uppfattar då, låt gå och slappheten i systemet. Att man vill ha ett äh, mer inrutat samhälle. Kanske enligt äh, islamisk modell eller äh, någon annan äh, egenhändigt äh, tillskapad samhällsform. Mm. Äh, och äh, då infinner sig det besvärliga för de politiskt korrekta i Västerlandet att då måste man ju alltså rangordna då måste man alltså säga att våran samhällsform är mer stående än de andra och därför så bör den spridas till hela världen. Och de som inte gillar det är alltså bakåtsträvar och fundamentalister eller korkskällar som inte inser sitt eget bästa helt enkelt. Eh, och en sån högfärdig inställning eh, riskerar ju att reta upp folk över hela världen snarare än att eh, få någon slags eh, unisont eh, medhåll att eh, men det här var ju bra eh, och eh, det är ju då någonting som faktiskt förmodligen eh, ligger bakom eh, sådana här företeelser som eh, ytterst eh, terrorism och liknande att man reagerar på den här överlägsenhetstanken det är inte alltså något försvar för sådana här fruktansvärda metoder utan snarare en förklaring då till att det kan vara den bakgrund till att tankarna föds så att säga att man blir helt enkelt inte tagen på allvar som motpart i diskussionen för att äh, den västerländske PKI itens äh, diskussionsberedskap äh, innebär i praktiken att äh, visst kan vi diskutera med det men du måste släppa alla dina värderingar och sånt som du har haft från äh, Och det är ju inte någon riktigt konstruktiv utgångspunkt kanske. Det här var ju rätt så intressant att vi fortsätter att tolka islamism som ett uttryck för marginalisering för fattigdom och brist på utbildning mm. och det, det så är det ju inte Nej, det är ju snarare många stycken pris tvärs ja. om att mm. som sagt många av de här uh, värsta terroristerna har ju varit högutbildade mm. Mm. Mm. och definitivt så långt ifrån marginalisering som man kan komma ja mm. uh, så att um, men vi får se. Det, det kanske äh, ändå sätter lite tankefrön och äh, man kan hoppas på att äh, folk i journalistkåren äh, får en lite mer äh, sansad bild på tillvaron. Äh, sen en annan sak som ju äh, har varit äh, ganska så sopad under mattan förutom då detta med att debattera med SD det är ju detta när invandrare begår brott. Det är någonting som man kan hitta rätt rikligt av på våran hemsida och det beror på att vi var ganska länge de enda som rapporterade om överrepresentationen inom vissa brottskategorier av invandrare också att det är oacceptabelt att det är på det sättet. Helt enkelt därför att man missbrukar alltså då vår gästfrihet. Däremot så är det självklart inte så att det är ett generellt invandrarproblem för att de flesta invandrare är ju laglydiga människor. Men det är illa att Det finns en överrepresentation. Senaste exemplet på det här är den här så kallade tjejligan som det har skrivits en hel del om inte minst i tidningen Metro till exempel från i fredags kunde man läsa om ett helt gäng unga flickor som systematiskt misshandlade och rånade svenska pensionärer iförda sina muslimska falar. Eh, vilket man ju tycker är väldigt eh, uppseendeväckande för att eh, det är ju någonting som eh, muslimerna i Sverige borde reagera väldigt hårt på kan man ju tycka eh, Jag har inte sett någon sån reaktion men förhoppningsvis så kommer det igen, för det måste ju vara oacceptabelt att folk i deras egen religiösa utstyrsel beter sig på det här sättet och eh, pysslar med rena nidlingsdåd och sånt alltså. Ett exempel är en ingelill 73 som blev knuffad ner för en trappa. Och de här tjejerna beskrivs i ganska så positiva ordalag som att de verkar komma från ganska så oproblematiska hem och leda tjejerna där verkar vara väldigt duktiga i skolan. Och en positiv kraft så att man kan undra egentligen vad det är som har fått dem att bete sig på det här vedervärdiga sättet. Men det här är ju som sagt egentligen inte bara ett problem för oss utan det är egentligen ett större problem för den muslimska gruppen i Sverige för att om de inte reagerar på såna här saker så... Jag tror jag att allmänhetens dom blir ganska hård faktiskt. Vi kan ta några exempel här. Offer för den här ligan. 22 november. 87 årig kvinna kvinnor rånas på sin handväska och får flera slag och sparkar. 22 november. En 70-årig kvinna blir rånad på sin handväska i trapphuset. 23 november. 70 årig kvinna blir rånad på sin väska. Kvinnor har regulator. Bytet blev 90 kronor 7 december 70-80 år Kvinna med relater blir nedslagen Och rånad på sin armväska 14 december 64 år Kvinna blir neddragen på marken Rånas på 1000 kronor 14 december 84 år Kvinna blir bestulen på en plånbok Som hon har i rullatorns korg 15 december 72 år Kvinna med relater blir rånad utanför sin dörr Och knuffas ned för trapporna Um, 20, nej, 15 december uh, 80-årig kvinna blir sparkad och rånad på sin plånbok som innehåller 400 kronor uh, det, det är alltså ganska små belopp pengar som det har handlat om uh, för uh, svenska pensionärer går ju normalt inte omkring med en, uh, massor av pengar i plånboken men uh, Däremot så blir konsekvenserna för de här pensionärerna som har drabbats väldigt hårt. Det behöver man inte ha allt för mycket empati för att begripa att en gammal människa som kanske blir misshandlad till att börja med det tar det ju längre tid för äldre människor att, att bli av med blommarken, och kanske om man har lyckats bryta någonting eller sånt så tar det ju längre tid för kroppen att läka och så. Men de fällsliga spåren kanske tar ännu längre tid att bli av med, för det måste ju vara en traumatisk uppgift och eh, som sagt eh, om gärningsflickorna här bär muslimska sjalar så måste ju det alltså skapa en eh, väldigt antimuslimsk ryktespridning som jag tycker att som sagt muslimerna i Sverige borde verkligen ta på allvar för att äh, det är ju självklart inte godkänt enligt islam att äh, äh, begå sådana här nidningsdåd. Det kanske ja. inte det kanske invagar de här kvinnorna i någon slags säkerhet att <laughs> de är beslagna. Ja. Att de inte misstänker någonting utan de, Men de, de kommer väl låta mig i alla fall i församling. Ja. ja. Det, de slår Nej, det... inte bara råna utan de misshandlar ja. det också. Nej, för att det är ju faktiskt eh, väldigt, väldigt lågt beteende att ge sig på rörelsehindrade och försvarslösa pensionärer som det ju ofta är de här. Eh, Nåväl, vi ska eh, byta ämne här. Det här kommer vi säkert få alla anledningar att komma tillbaka till. Straffen blev i alla fall eh, tämligen hårda för de här eh, små flickorna. Då, men det de är alltså inte gamla de här, de är alltså i tonåren överlag och beter sig på ett sånt här sätt. Alltså. Sen så hade vi lite att säga om att det går framåt här för SDs arbete i landstingen. Uh, exempelvis så har det lagt uh, en budget redan i uh, Örebro-landstinget. Uh, och uh, uh, det som uh, är lite intressant här då det är att Sverigedemokraterna är ett parti som uh, har haft på programmet uh, uh, länge väl att uh, lägga ner landstingen. Och då kan man ju undra uh, hur konstruktivt det är att ställa upp i landstingsval och bli invald och sitta och flottera sig med de andra landstingspolitikerna. Eh, eh, men det här är ju egentligen samma situation som när det gäller vår, vårt deltagande i EU-val. så länge som eh, EU ser ut som det gör och eh, vi är medlemmar så måste vi ändå försöka vara med att påverka. Och samma sak gäller landstingen att eh, Även om vi inte har majoritet i riksdagen idag och kan lägga ner några lönsting så måste vi ändå inse faktum att det finns lönsting och de bedriver en viss verksamhet. Och om vi inte vill ställa oss helt i skamlån så måste vi ändå vara med och påverka. Och en sammanfattning av den här Örebro-budgetens innehåll då det är att man ska återgå till kärnverksamheten för landstänget. –satsa på vården. då. Skattebetalarnas pengar ska användas på ett klokt sätt. Gör satsningar som bidrar till ekonomisk tillväxt till exempel. Då. Reducerade patientavgifter i öppen vård för studerande 20-29 år. Minskade vårdköer ökad läkartäthet. Högre service inom primärvården genom nytt ersättningssystem– Fler privata vårdgivare som komplement. Satsar på folklig kultur om pengarna räcker till. Länsstinget är till för att länsinvånarna ska må bra, inte tvärtom. Kollektivtrafiken bör bli så miljövänlig som möjligt. Öka partiernas internationella erfarenhet genom villkorat utbildningsbidrag. Folkhögskolornas kurser bör ses över vilka kurser leder till jobb. Det är alltså ett kort sammandrag då och den som vill läsa hela buddhetskrivelsen kan titta på SD Örebros hemsida som man hittar på www.sd-orebro.se Alltså Örebro, med, men utan prickar över öt som vanligt, som det brukar vara på nätet. Och... Jag har inte sett någon helt färsk rapport över hur situationen ser ut i syd Men där är jag ganska säker på att vi har kommit en hygglig bit på vägen när Det gäller buddhetsknopande och annat Och det har skapats en del Jättefård. debatter redan Men det var inte landstinget Nej, landstinget Precis Så att det rör på sig och... Det här innebär bland annat att det kommer bli lite svårare att hoppa på oss för att vi skulle vara passiva i landstinget inte minst, och även kommunerna för som sagt läggs budgetar lite här och var och ja, det byggs upp en mer och mer ackumulerad kunskap inte minst när det gäller kommunpolitik inom partiet, vilket är väldigt positivt. En sista liten reflektion här, det är att det var ju midsommar nyligen och Eh, där eh, så hölls det ju i, över hela landet eh, min sommargutsänst och på många håll så eh, läste man upp eh, eh, det här eh, i, från svenska sandbokens Evangeli-bilaga eh, om eh, att. Eh, Bibeln talar om att Gud skapat jordens alla folk och, citat, fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de ska bo. Slutsitat från Apostlegärningarna, eh, 17-26. Eh, och eh, det här är ju eh, någonting som har vålat en del Debatter tidigare men nu så läser man upp det utan någon större reflektion till den men man kan ju undra vad det egentligen är som kyrkan menar nu den här fädernas kyrka som ju var gängse uppfattning förut att kyrkan skulle vara har ju bytts ut mot någon slags superinternationalistisk kyrka som man tycker att det här citatet inte riktigt borde gå ihop med Det eh, finns tydligen en ovilja att förklara jo, <laughs> i fråga varande bidrag. Jo, vi har ju medlemmar som har varit på eh, eh, alla handa präster och biskoppar och om det här var, som menas och om det egentligen eh, eh, inte borde vara lite mer eftertanke kring detta men eh, de svar som har kommit har varit ganska så undvikande och jag det har funnits en uppenbar ovilja att diskutera det här eh, bibelcitatet. Det är ju lite symptomatiskt på något vis. För att, eh, det är ju någonting som eh, Södra Demokraternas eh, motsvarighet till såsannas bröderskapsrörelse som ju just heter fädernas kyrka som har ställt upp i kyrkovaren och sånt har just påpekat detta att man har börjat att... Eh, har ett mer och mer selektivt troende. Att man väljer ut vilka partier i Bibeln som man vill tro på och så säger man att en massa andra texter är otidseende eller inte bra att man har egentligen menat något annat eller att de oftast ska tolkas som extremt bildliga uttryck och sånt där. Men... Det är ju ändå någonting som äh, äh, straffar sig i längden förmodligen för att äh, en äh, religiös uppfattning som utgår från äh, en skrift som man menar vara helig borde ju ta lite mer allvarligt på vad som egentligen står där. Eh, kan man tycka Nåväl eh, Nu så är det eh, alldeles strax, strax att avrunda programmet Men vi ska ta och eh, eh, ta lite det här att, eh, Om man vill veta mer om Sverigedemokraterna och uppfattningen i olika frågor Så är det, det bästa sättet idag förmodligen att titta in på Partiets ständigt mer välbesökta hemsida eh, www.sverigedemokraterna.se eller så kan man eh, lyssna på oss eh, här i radion. Eh, eller så eh, kan man eh, skriva till oss på radio SD-box 20085-10460 Stockholm. Eh, eller eh, så eh, kan man eh, ringa till oss på eh, 22. 6677 eller till Stockholmsersiktet 224477 så kan man få kontakt med någon eller alternativt bli uppringd om man lämnar namn och telefonnummer. Nåväl, nu är det dags att lyssna på lite avslutande musik och vi tackar för oss. och Det vi ska höra är ett mycket känt Allegro, öppningen till Dopning musiken av Johan Helmers Roman. Varsågod. och tack för oss. Tack.